Goeiemorgen vriende. Ek was in die week by iemand gewees wat huisbakke installeer. En ek sê toe vir hom, soos baie oudens maar sê van die drankwinkel, uit my sal jy nie bestaan maakie, as jy nou een geheel onthouwer is. Maar toe sê ek vir die man, uit my sal jy ookie bestaan maakie, want ek het eind te vrees ek rei nie een huisbak nie, ek klim die trap al, is het 10 verdiepings, dan klim ek eerder die trappe. Nou, van ochend moet ek am nou sê, as ek so na julle kyk, en ek sê julle sit tot hier onder my nees, van ochend voel het vir my, of iets my vast druk hier so, ek het klas toe vouw by jou, so baie mense sê van ochend in die kerk so, baie dankie dat julle hierdie is, ek bid dat die heren ook van ochend, uh, op een besonderse manier, vir ons sal kom ontmoet hier, um, en dat ons, ja, sal my net sy teenwoordigheid op een speciale manier sal beleef. Ons is, moet ons reeks bezig, van die feit dat ons identiteit daarin le, dat ons gesteerd is van die Heere is. Misschien moet ek, dat ek my net ter wille van mense wat van ochend, nou na een tyd van een weer saam met ons is, dat ek net die achtergrond gee. Um, ons het die kwartaal afgeskop, met die vraag, wat is ons identiteit? Wie is ons? Ons is baie keer lief om dan sommer ons ID-nummer te noem, of ons volle name, enzovoorts, maar dis nie rarig, ons identiteit nie. Ons het eindelijk ontdekt, dat ons identiteit een refleksie is van Godse identiteit. En ons het beraai eerste sondag van hierdie kwartaal gesê, dat God een stierende God is. God die Vader, sê die nood op hierdie aarde, en hy stuur sy sien, om te kom sterf vir ons as mense. Jesus toe hy weg is hemel toe, stuur sy heilige gees, om altyd by ons te bly. En die heilige gees, stuur die kerk, om een verskil te maak, daar wat die Heere vir ons geplaas het. So God is eindelijk, een God wat stuur. Recht hier die Bijbel sien ons dit, van die oud testament af, waar hy vir Mooses gestuur het, hy het vir Jonah gestuur, in die Nieuwe Testament, en die eerste een, wat ons verlede week vir mekaar gesê het is, die beeën van Bel staan vir bles. Ons moet ander mense gaan sien. Ons moet ander mense gaan bles. En ons het vir mekaar drie wenke gegeen. Uh, die maniere waarop ons iemand anders kan bles, is om bemoedigende woorde vir iemand te gee, met ander woorde iemand te complimenteer, iets positiefs, opbouwend vir iemand te sê, jy maak iemand sy dag, as jy vir hom of haar een compliment gee. Um, die tweede wenk wat ons vir mekaar gegeet is, goeie dade, wat, wat hoop geef vir ander mense, dalk is het iemand wat ek help, dalk is het iemand wat ek ondersteen, dus dalk iemand wat nie meer in die dorp kan kom, om inkoopies te doen, en ek vat die persoon dorp toe, of ek gaan doen sy inkoopies vir hom, of ek gaan snui iemand sy gras, of, Ek doen iets moois en goeds om iemand sy leven uh, hoop te gee en een uh, bykie op te halder. En dan die derde een, het ons ook gesê, is geskenke. Nie noodwendig om een geskenk te gee wat gekoop word nie. Maar een geskenk wat op keer gemaakt is, of opgetel is in die veld, waar ek net vir iemand sê, maar ek het aan jou gedink, want dit is wat een geskenk is. Um, ek het aan jou gedink en ek wil jou bles moet hier die blommekie wat ek geplik het, of hier die klip wat ek in die kalahari opgetel het, ek weet jy of daar klip in die kalahari is, maar sand, um, die borrel sand wat ek vir jou saamgebring het, ek het aan jou gedink en, en ek wil net hier die geskenk vir jou gee. Um, die geloofsgewoontes wil ons eindelijk help om een verskil te maak, daar waar die heren vir ons neergesit het. Ons weet nou, ons is geplant in Glentana, in Oute Nikoland, in die distrik hier waar ons nou is, ons weet nie altyd hoe ons moet blom nie. En, en hierdie geloofsgewoontes wil op een praktische manier vir ons help, om een verskil te maak in ander mensense leven. En ek het vir julle uitgedaag verlede week, om vir drie mense te gaan bles. Twee mense, Ik denk twee mense. Die een is iemand wat jy ken, wat na by jou is, wat al deel is van ons gemeente, en dan ook een vreemdeling. Iemand, moet wie jy nie altyd dageliks of wekeliks kontak het nie. Ek wonder of jylle jylle huiswerk gedoen het. Ek sal graag wil hoor, wie het jy die afloope week gaan bles, gaan sien? Voor wie het jy een bemoedigende woord gegee? Voor wie het jy dalk geskenk gegee? Of voor wie het jy dalk een, jy dalk, uh, een goeie daad gedoen, om iemand sy leven makkelijker te maak? Kom ons... Vertel die stories, um, stuur vir my een boodskap, een whatsapp, of hoe ek al en vertel wat jou belevenis was. Um, en as ons nou vir ochend by die tweede geloofsgewoonte um, begin, dan beteken dit, ons is nou klaar met die bles nie. Dit moet nou een gewoonte raak. Ons sal dit met 21 tot 66 daal lang beoefend, totdat ons oor twee maanden van hulf kan sê, ek is so in die patroon om ander mense te sien, dat het deel van my, my dagelikse leven is. Goed, so het nou gloek is allemaal op die selle Ons is vanochend by die tweede uh, gewoonte van hoe ons dan nou een verskil gaan maak, hoe ons een gestuurde van die heren is. Uh, en ons thema vanochend is, ons is gasvry tenor alle mense. Ons het verlede week Um, die dienst begin met die geloosbeleidnis, ons gaan vanochtend weer doen, ek gaan vraag dat julle opstaan, as ons dit doen, ek sal die litergedeelte gedeelte, die, die blauw gedeelte lees, en dan telkens, nadat ons, ons belijdenis gedoen het, rondom God die Vader, dan antwoord ons as gemeente hardop, ek glo dat ek een gestuurde van God die Vader is, dan beleid ons weer, oor Jesus, en dan sê ons as gemeente, ek glo dat ek een gesteerde van Jesus is, so ook oor die heilige geest. Kom ons staan, dan doen ons ons geloosbeleidnis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. Ek glo dat ek gesteerde van God die Vader is.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 en in eeuwige leven. Amen. Gemeente die Heere, kom groet julle van ochend, en hy sê, julle is my gestierdes, en ek heet julle ook welkom in my teenwoordigheid. Mag my genade en vrede vir julle genoeg wees. Baie dankie. Kom ons bid saam. Heere, ons het verlede week gehoor dat ons geseend is Ons het die ouwe halleluias gesing wat gesê, tel jou seeninge een vir een, en toe ook strome van seen van boven. En Heere, omdat ons so geseend is, op alle terreine van ons leven, wil ons iets daarvan ook verander gee. Wil ons mense gaan seen, Dankie vir dit wat ons in hierdie week kon gaan doen. Heren, op een klein skaal, om net die hande en die voete te gaan wees, daar waar ons dalkie geskenkie gegeet, of vir iemand een compliment, of vir hand uitgesteek het om iemand te help. Heren, van ochend is ons hier Omdat u ons wakker gemaakt het van ochend, moet een lied in ons hart. Met die behoefte om u te wees. En ons bid van ochend, heren, dat u vir ons sal ontmoet op die plek waar ons nou is in ons lewe. In ons geestelike reis saam met u. Heren, dalk is ons broos, Ons dink sommer aan hulle wat in hierdie aflope week ook slechte nies gekry het, een geliefde wat weg is, en hoe dit ons ook raak wat hulle ken en saam met hulle geleef het. Heren, dalk is ons blij en opgewonde. Dalk het ons goeie nies gekry in termen van ons gezondheid, of ons kinders. Heren, kom ontmoet ons. Ons wacht op u. Amen. Ons gaan lees uit Lukas 19, daar van vers 1 tot by vers 10. Later het Jesus dier Heerigoe gestap. Een van die mense wat daar geblei het, sy naam was Sageus. Hy was die hoof van die beruchte tollenaars wat belasting ingevorder het. Hy tollenaars wat belasting ingevorder het en een skatryk man. Toe sa Gees hoorde dat Jesus dier die dorp stap, het hy probeer om om tussen die mense dier te sien te kry. Maar hy kon nie, want hy was te kort. Toe maak hy een plan. Hy het gauw vooruit gehaardloop en in een wilde vijenboom gaan klim, wat langs die pad gestaan het, waar Jesus voorbij loop. Toe Jesus by die wilde vijenboom kom, het hy skielik gaan staan, opgekyk en gesê, Sageus, klim dadelijk af, maak gauw, want ek moet vandag by jou kom oorblij. Sageus het omtrent uit die boom geval, so vinnig het hy afgeklimt. Hy was baie opgewonen dat Jesus besluit het om juist by hom te kom bly. Natuurlijk was die mense van die dorp glad nie bly oor Jesus' keus en nie. Wat vang hy an? Hoekom gaan bly hy by die grootste skelm in die dorp? maar sa geese lewe daar die dag heeltemal verander. Hy het voor die Heere gaan staan of hom gesê, kyk van nou af gaan ek anders lewe, daarom gee ek nou die helfte van alles wat ek besit vir die armes. In die verleer het ek baie mense verkul moet geld, maar ek gaan daar die geld vierdubbel aan hulle terugbetaal. Jesus sê toe vandag het God jou lewe splinter niet gemaakt, Omdat jy my in jou huis toegelaat het. Jy tel nou ook onder die kinders van Abraham. Amal wat in my glo is sy nageslag. Jy, ook. ek die sien van die mens, het gekom om mense te soek wat op die verkeerde pad leef. Ek maak hulle levens splinter niet. Dit kom uit die boodskapvertaling van die Bijbel. Ons thema en ons tweede gewoonte, ons is gasvry ten oor alle mense. Ek wil vir jou so bykie terugvat na die etenstafel toe. En ek wonder sommer oor wat er belevenisse jy al rondom die etenstafel gehad het. En as een mens nou so terugdink aan wat alles rondom die etenstafel, bekende of beruchte uh, kombuistafel of eetkamertafel gebeur het, dan bring dit amper een klomp berinneringe terug, wat vir ons allemaal speciaal is. Dalk was het geleentede waar jylle as familie of gezin som en het lekker saam gekeur het. Dalk was het die deel van goeie nies, dalk my bestuurslicensie wat hy gekry het, of een, een nieuwe kleinkind wat op pad is, As ons daar rondom die tafel sit, dan is die skoondochter um, opgewonn om hier die goeie nies te deel met jylle as ouders. Dalk is dit sommer net een geleentheid waar ons stories vertel. Van waar ons vandaan kom of wat het in die dag gebeur en ons deel net lekker stories met mekaar rondom die etenstafel. En in die proces as ons met mekaar praat, dan dra ons toch ook waardes oor want ons leer by mekaar, ons kom achter uit die stories uit, wat er waard is, is daar in jou leven, wat ek by anklank vind. Dalk was het vreemde wat jylle by jylle tafel toegelaat het. Dalk is het, soos ek, dikwils, een vreemde dominee of een spreker, wat kom praat in die gemeente, en hy bly in die pastorie, en ons nooi om verete, en, en dan rondom die etenstafel, het ek die geleendheid om met die vreemde persoon, bieke skouwer te skier. Die etenstafel is een plek van lach. Dit is een plek waar argumenten gevoer word. As jy baie kinders het, en hulle is betekker uiteenlopend, dan is een etenstafel betekker een plek waar die argumenten gevoer word. Of, dit kan dalk die schoonfamilie wees, wat die eerste keer kom keir, en dan moet die etenstafel achter mekaar plek wees, want ek moet daar aan my beste voekie voorsit. Daar gebeur wonderlijke goed, rondom my etenstafel. Ek wou een video wys maar ek wil nie vir Ogenapie rekenaars speel nie. Hy het vir kinders eindelijk eerst vir die ouders gevra. As jylle nou saam moet Um, die Engelse woord is nou celebrity, wat sal ons het nou on Afrikaans sê, moet een um, publieke vergier, iemand wat, wat jou held is, of jou rolmodel is, as jy nou kan kies saam met wie jy wil eet, enige iemand in die wereld, wie sal het wees, en hy het een opname gemaakt van een klomp ouwers, die een het gesê Justin Bieber, en die een het gesê Nelson Mandela, dit is een Amerikaanse um, video, een klomp belangrike mense opgenoemd, wie hulle nou graag aan hulle etenstafel wil hee, en toe het hulle die ouwers, sy kinders, ook afgeneem, en hulle die beeldmateriaal, vir die kinders teruggespeel. En elke lieve kind, van die vijf, zes ouwers, wat hulle ondervraat, het gesê, ek wil graag, saam met my familie, eet. Een van hulle het gevraag, Moe dit een celebrity wees? Kan ek hier maar saam met my papa en my mama eet nie? En hy ouders was geskok gewees om te sien, dat hierdie kinders eindelijk maar net die behoefte het, om saam as familie om die etenstafel te wees. Een etenstafel, een wonderlijke plek. Iets van wat ek net om die kinders gedeel het, is dat het toch jammer is dat die etenstafel vandag, Um, nie meer so'n centrale plek in ons huise het nie, want is mys nou lekker om op die skingbord, daar op jou skoot, wat mans nie het nie, um, te gaan eet daar voor die televisie, uh, maar dit drijf ons bekie uit mekaar uit, dit maak dat ons nie eers altyd bid, voordat ons eet nie, want jalk in varrikos, en beweeg of kamer toe, of televisie toe. Ek dink eet is, maaltuie is nie net belangrik, vir die fysische kos wat ons krij as ons daar in die tafel sitte. Maar dit wat eindelijk speciaal is aan die etenstafel, is die verhoudings wat daarmee gepaard gaan. Want kos verbind mense aan mekaar. Hier is deesdaal allerhande kosprogramme op televisie. Al wat die kokke door is en ek weet nie, Uh, wat sy ander programme daar als is nie, maar hy is verskrikkelijk baie kostprogramme die is op televisie, en, en kost is een ding, <coughs> excuse, wat mense aan mekaar bind, dis is een lekker middel wat mense by mekaar bring, en wat verhoudings lekker versterk. Geen wonder nie, dat toe ons lees in handelinge 2 van die eerste gemeente, dan lees ons daar dat het vir hulle onzaglik belangrijk was om saam te eet, Al het amper elke dag die eerste gemeente in handelinge saam geëet, want al het geweet wat gebeur om een etenstafel. Daar is gemeenskap, daar is fellowship, daar is verhoudings. En die een wat die patroon eindelijk omvestig het van hoe belangrijk dit is om te eet saam met mense, is Jesus self as ons aan die einde van die evangelies begin lees, waar hulle allerhande redes soek om Jesus te kruisig, dan is dit een van die eerste klippe wat hulle opteel, en sê, maar hy is een fraad in een wijnzuiper, hy keiers aan met sondaars en tollenaars, hy is een vriend van tollenaars en sondaars, dit is die patroon wat Jesus gevestig het, hy het saam met mense geëet, En by die etenstafel was dit vir hom een geleentheid om in mensese levens een verskil te maak. Om een gesteerde van sy vader te wees. En die mense te bedien met sy liefde en sy genade. Jesus het anders gekyk na maaltuie. Dit was nie in die eerste plek. Een plek waar ek gaan sitte om kost te krijg. Dit is een plek waar ek dieper gekyk het, of verder gekyk het as die kos, en mense raak gesien het. Hulle harte raak gesien het. Ons was gisteravond by, by mense gewees, geëet, en dit gebeur rondom een etenstafel. Daar ontstaan verhoudings. Ons leer mekaar ken. Jy kyk mekaar nie hoe ons deel stories, en daar En daar ontstaan verhoudings hy sien mekaar op een ander manier raak rondom my etenstafel. Ek denk sommer aan een geleentheid, waar Jesus in Lukas 7 ook by een fariseer sy huis geëet het, en toe daar een vrou gekom, waarvan ons lees dat sy sonder is en sy dierolie gevat, en het op Jesus sy voeten uitgegooi, en toe was die fariseers verskrikkelijk ontstel daar oor, dit is vermorsing. En daar by hierdie etenstafel, het Jesus die geleentheid gebruik om mense moet wie hy nou net lekker gekuier het, verhouding gebouw het, hulle harte raak gesien het, om vir hulle te sê, kerels, nee, dit gaan oor vergifnis, dit gaan oor genade, loos die vrou, en kon hy by die, by die tafel, by die maaltijd, ook hierdie oons bedien, met sy liefde en sy genade. Een tekst wat ons dikwels in Hebraers ook na verwijs, Hebraers 13, is dat een mens ook ‘n maaltijd baie keer sien as een geleentheid, om dalk vreemdelinge te kan huisvees. Daai tekst in Hebraers 13 sê, uh, partijmense het engele as gastige huisvees, sonder dat hulle dit geweet het. Jy neem iemand in aan jou tafel, en as jy gasvry is ten oor mense, dan was het eindelijk ten oor God wat jy gasvry was, eindelike engel wat jy aan jou tafel ontvang het. Kom, ons gaan goed terug na ons verhaal wat ons gelees het van sa gees. Uit die aard van sa gees sy menswees het, het min mense van hom gehoude. Niemand in die dorp sou by sa gaan eet het nie. Niemand sou sa gees oorgenooi het om te kom eet nie. Hoekom nie? Daar was so drie goed wat het um, moeilik gemaakt het vir mense om saam met sa gees te, een, te eet. Die eerste was sy beroep geweest, Hy het versars gewerk. Um, mens het om sien aankom van ver af en hy het uitsonderlijke hoë belastings geef, want dis waarvan hy moes leef. So sy beroep het gemaakt, dat mense nie van hom gehou het nie. Hy het mense ingeloop. Een tweede ding, sy rijkdom het gemaakt, dat mense om nie sommig genooi het nie. Hy was dalkoogmoedig, of mense het gedink, ons kan nie iemand wat so rijk is, ontvang by ons huis nie. So hulle draai om hom geloop, hulle het, het, het net nie by die punt gekom, waar hulle vir sy genooi het vereten nie en dan was hy natuurlijk in die derde plek kort ook, ek het nou niks daar te sê nie, alsof kort wees nou een uh, gestreemdheid is, um, dit is nie, maar hy, moes, hy kon nie sê nie, hy was die heel tyd half hier onderlangs en as hy ergens iets moes sê, moes mens om optel en oplig, dalk was hy een tiki of iets gewees, maar, maar dit het teen hom getel, mens het hom misgekijk, hy was so kort, hy het al boer gekyk, hy het nie geweet van sy geest nie, Maar dan kom Jesus daar voorby en hy sien vir sy gees raak. In die boom en hy noem sy op sy naam en wat sê Jesus vir hom? Klim af. Ek wil by jou kom keir. Ek wil saam met jou kom eet. Jesus steer hom nie aan wat die mense is sê nie. Jesus steer om nie daaraan dat hy een slechte reputatie gaan kry, omdat hy saam met die tollenaar eet nie. Hy steer om nie daaraan dat die, die, die skrifgeleerders en die fariseers gaan sê, maar jy is nou onrein, omdat jy met hierdie ouwens gemeng het nie. Dis een daad van omarming, dis een daad van liefde, dis een daad van omgee, ek wil saam met jou keir, ek wil by jou kom eet. En sa het afgeklim, geskok, dat hierdie Jesus na wie hy gesoek het, om laat afklim uit die boom uit, bereid is om na sy huis toe te kom. En dan lees ons aan die einde van die verhaal, terwyl Jesus saam met sa gees gekeer het, verhouding gebouw het om die tafel, dat Jesus so'n inpak op sa gees gehad het, dat hy gesê het, Heren, ek is jammer, vir dit wat ek gedoen het. Ek sal alles wat ek by mense wederrechtelik gevat het teruggee, vierdubbelt, en daar aan die etenstafel, aan die keier saam met sa gees, kom dop die Heere sa geese lewe op, om. Jesus kyk anders na maaltuie. Hy sê net as een geleentheid. Dis die plek waar haar verhoudings is. Dis die plek waar ons daal toegelaat word om een kijkie te kry in mensese levens. Hulle maak hulle harte oop. <kliek> en ek kan, terwijl ek mensese harte sien, vir iemand iets beteken, of vir iemand iets sê, of vir iemand bles in die woorde van verlede zondag. Misschien moet ons onderscheid tussen gasvrijheid, en onthaal. Onthaal is wanneer ek my beste uithaal, my Noritaki of Royal Albert, en die rooie tapijt word uitgerool, en ek probeer iemand anders beïndruk en, en ek nooie jou eindelijk uit moet bij motieve, want ek wil by jou iets hee, of ek verwacht dat jy my volgende maand sal oornooi na jou toe. Dis onthaal. Dis nie noodwendig gasvrijheid nie. Gasvrijheid, is wanneer ek net een extra artappel in die pot gooi of een extra bekie kool en ek nooi iemand oor en sê ek is nie een watse kok nie maar kom eet saam met my ek wil jou aan my tafel verwelkom ek wil jou omarm met gasvryheid en met liefde iemand skryf oor gasvryheid. En dan sê hy, dit gaan nie oor ek my die rool Albert stel uittaal en die beste voetje voorsit nie. Dit gaan oor iets loving people. Dit gaan daar oor dat ek mense lief het. En dat ek in een verhouding met mense kom aan een etenstafel wat vir my die geleentheid gee om in mense se levens verskil te maak. Daar is van ons wat sal sê ek is hier goeie kok nie. Daar is van ons wat wil sê, maar ek hou nie van baie mense nie. Of partij ander van ons wat sê, maar ek het nie eindelijk een groot huis nie. Waar moet, waar moet ek nou die mense laat sit? Dis glad die waar oor het gaan nie. Je kan dalk net een persoon ook oornooi as het moet. Je kan buiten in die tuin gaan sit en eet as het moet. Dit hoef hier as een bord koste wees. Dit kan sommer 'n kopie thee en een muffin wees of iets anders. Of een koekie of een stikkie bultong. Um, dit gaan oor gemeenskap. Dit gaan oor, ek word aan 'n etenstafel toegelaat om na by mense te kom. En as ek na mense kom, dan gebruik die Heere my om 'n verskil te maak in anderse leven. Ek wil jou uitdag, gaan eet in hierdie week, sam met twee mense. Dit hoef nie noodwendig een vijfgang maaltijd te weesie. Dit kan doodgewoon wees dat jy iemand nooi vir een koppie thee of koffie. Of dit kan een maaltijd wees. En gebruik die geleentheid om sommeneid vir daai persoon liefde te gee. Om daai persoon te aanvaar. Want dis wat sy gees nie lekker verstaan het nie. Ek word hier allemaal uitgestoot. En hier kom Jesus en hy wil by my plek kom eet, hy aanvaar my net soos ek is, hy is lief in my ten spuite van my achtergrond, en die Heere kom dop sy leven om, gaan nooit iemand wat jy ken, maar die ander een wil ek jou uitdaag, ek gaan nou nie um, die grense vir te ver probeer trek nie, kom ons los nou die vreemdelinge uit, want dit gaan dalk moeilik wees, Maar dalk iemand saam met wie jy in hierdie gemeenskap van ons nog nooit geëet het nie. Jy sê hom so aan die werk of jy loop by hom voorby in die winkel, daar in groot braak. Nooi so iemand uit. Iemand wat jy ken, en iemand wat minder bekend is aan jou. Gaan drink iets saam, gaan eet iets saam, gaan hy die gemeenskap rondom my etenstafel. En laat toe dat die Heere jou ook daar gebruik as jy toegelaat word om na by mense te kom, om iets vir hulle te beteken. Amen. Dis een lekker gewoonte. Ek denk ons boere mense, ons Afrikaners is lief om te eet, so dis eindelijk nie een gewoonte wat ons moet aanleer, ons het dit klaar. Ons moet net bewustelik wees daarvan, as ons sal met mense eet, dat die Heere my ook stier na die etendstafel toe om daarvoor om verskil te maak. Daar is om die te skyfie wat ek kies, die hart van gasvrijheid is dat mense beter oor hulle self voel, wanneer hulle jou huis verlaat. Vrienden, ons het vanochtend ook een uh, baie speciale geleentheid, waar ons uh, voor Lisa uh, beleidings van geloof laat aflee, sy het verlede jaar samen met dominee Jaap die pad gestap, en uh, toe sy nou uiteindelik gereed is om beleidings van geloof af te lewe, toe sit dominee Jaapie in die buitenland, en lyk like het vir my, hy gaan net diskant een jaar of zes in die buitenland wees, want hy het kinders wat hy moet gaan oppas daar, so hy is in die volgende drie maanden of so nie hier nie, so nou het ek hier vooruit gekry om vir Lisa ook van ochend um, die die uh, dominee te wees wat haar help om ook van ochend die belangrike stap in haar leven te neem. So, Lisa, aan jou en jou ma en jou vrienden en familie, uh, baie, baie welkom vanochtend hier. Lisa, jy kan maar voorin toekom. Lisa, toe jy destijds gedoop is, ek gaan nou nou een fotokie daarvan wees, um, toed jou ouwers uh, gelofte voor die Heere gemaakt daartijd, waarin hulle gesê het, hulle gaan jou geestelik begeleie, om uiteindelik ook hierdie Jesus, hierdie Himmelse Papa, hierdie Heilige Gees wat in die doop omsel van jou kom verbind het, om hom beter te leer ken. En het eindelijk, uh, te begeleid dat jy op een stadium, self die kees kan maak om te sê, maar ek wil met hierdie God te pad stap. Ek het om toegelaten my leven, ek het oorgegee aan hom, ek behoor het aan hom, ek is sy kind. En vanochtend is het die wonderlijke geleentheid wat jy het, om te kom getuig en te kom beleid daarvan, dat die beloftes wat, die Heere in die doop aan jou gemaakt het, dat jy die beloftes vir jouself toegeeien het. To God vir jou kom sê Lisa, ek wil jou God wees, jou jimmelse pa, ek wil Jesus jou vriend wees, en jou verlosser, ek wil die heilige geest wees, jou trooster, wat in jou woon. En vanochtend krij jy geleentheid om dit vir die eerste keer openbaar publiek voor die gemeente te sê, Jou lewe het heel waarschijnlijk die laatste paar jaar van dat jy die Heere Jesus leer ken het en ja gesê het vir hom, gewaist daar waar jy geleef het en waar jy bij die school was en oorals. Maar van ochend is hy die formele geleent in die kerk waar jy geleent het krim te sê, ek het die beloftes in die doop gevat en is myne. Dit wat in my hart is, wil ek van getuig, ek wil daar oor praat. Juist in hierdie eindste gemeente gedoop, In 2001, dit is so 18 jaar gelede. Ek wil vir jou vraag om dalk jou vinger in die doopvond te steek. Jy gaan nou nie kan onthou dat jy gedoop is toen nie, want het lyk vir my of jy baie klein was, 3, 4, 5 maane oud. Van um, Vanochtend word jy herinner aan jou doop. Toen die heren vir jou kom sê het, Lisa... Ek wil jou God wees. Wil jy nie my kind wees nie? En vanochtend as ons jou terugvat na jou doop toe, dan wil ek vir jou vraag, kan jy bevestig, dat jy die beloftes wat God in die doop aan jou gemaakt het, jou eie gemaakt het, en dat jy vanochtend kan sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat is hard op jou antwoord? Ek gaan die vier vraagies waarop jy moet antwoord gaan ek aan jou stel Lisa en dan gaan jy geleentheid krim daarop te antwoord. Die eerste vraag sê in die bybel leer ons dat ons as mense sonders is. Maar die bybel leer ook dat ons van hierdie sonde verlos kan word dier ons geloof in Jesus en dat ons dan nieuwe mense is. Ampe soos a geest, jy dat die bybel die waarheid is? en dat die Bijbel juist vir ons leer, dat Jesus ons enigste verlosser is, en dat hy die een is, wat vir ons een nieuwe leven kom gee, en vir ons die eeuwige leven. Die tweede vraag, beloof jy om, dier Godse genade, vir die rest van jou leven, getrouw te wees, aan hierdie beleiddines, wat jy vandag aflee? En sal jy alle leerlinge of sienings, wat nie met die Bijbel oor een stem nie, verwerp? Die derde een, het jy vir Jesus gekies, as jou persoonlijke verlosser, en het jy om lief, Beloof jy om, om te dien en nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê nie. Beloof jy om deel te neem aan die werkzaamhede van die kerk, so dat jou eie geloof kan groei en jou Jesus' liefde met ander kan deel. En vier, onderneem jy samen die ander geloviges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en so ook te help dat ons die eer van die Heere sal beskerm. Wat is hard op jou antwoord? Ek gaan vir jou vraag Lisa Om die kersie wat hier is te vat Dit is uh, symbolise handeling nou Die wit kers daarachter is die christuskers. En ek wil graag hee dat jy Die wit kersie sal vat En dit by die Christus sal aansteek Om iets te symboliseer van ochtend dat Dat Jesus sy lig in jou kom plaas het Dat hy die donkerte in jou leven verdryf het en dat sy lig nou in jou is, en dat hy dier jou skyn, en dier jou leef. So jy kan hy kersie vat, en om daar aansteek by die Christus en dan kan jy maar net so neersit. Dan wil ek vraag dat Charles voor en toe sal kom. Hy is ons jeug kerkraadslid, Um, jylle twee keer maar daar gaan sit daar is boekie wat ons as gemeente vir haar wil wil gee uh, met die tekstvers in wat ek vir haar wil gee daar is een waar sy kan teken uh, waar jy kan teken Charles en ek ook moet teken die versie wat ek vir jou gee Lisa is 2 Korinties 5 vers 17 en 18. Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy een splinter niewe mens is. Kan ek nou maar veel terugvat na sy gees van ochend. To hy Jesus ontmoet het, het hy een niewe mens geword. En van ochend het jy so pas gesê, jy behoort aan hom. Jy is een niewe mens. Een niewe skeping in die kleine, al die oudsondige is dan iets van die verlede, dan is die nieuwe lewe hier. Dit alles is Godse werk, nie omdat jy so wonderlik en fantastisch is nie, maar omdat God so wonderlik is, het die jou kom niet maak en gesê, jy is myne. Hy het die vijandskap tussen ons en hom uit die pad gevat toe Christus aan die kruis dood is. God het my nou in sy diens geneem om vir mense te vertel van sy versoening. So wat vanochtend eindelijk gebeur, is dat jy nie net vanochend sê, ek is een nieuwe mens nie, maar ook vanochend hoor jy is een gestuurde, hy het in jou een licht kom sit, hy het jou aan die brand gesteek, en jy word vanochend gestuur, om daar waar jy leef en beweeg, in Hoorskool Otonikwa, in jou huis gesin, volgend jaar op waar sit die, dat jy een lichtvom sal wees, dat jy een gestuurde van die Heere is, want jy behoort aan hom. Het jy geteken, jylle tweeke maar bly sit, ek wil ook gauw nie daar teken. Ek gaan vir my renafraam af te kom vir die gelukwensinge. Ons wil Lisa vir jou baie, baie welkom sê, As beleidende lidmaat van die gemeente, um, ons sien daarna uit om jou dop te hou, hoe jy jou liggie gaan laat skyn volgende jaar op Waasetie, um, as een gestuurde ook van die Heere en gestuurde van hierdie gemeente. Ek bid dat die Heere vir jou wonderlik sal sien op jou pad voor en toe en dat jy om nog beter sal herken, geestlik sal groei en sommer net baie vreegte sal vind om saam met die Heere pad te stap. Um, ek gaan vraag dat jylle vir haar ou drukkie gee, en dan gaan ek vir ons een gebed doen. Kom ons bid samen. Heren, ons wil so minuut vanochtend vir jy kom dankie sê vir die genade in jongmense se levens, dat u ook verliesa soos, is a geest van ouds, hier een vader gesê het, klim af van jou troonkie, ek wil op die troon sit, vertrou my, om jou jere te wees, en dat u verliesa kom verander het, om een licht vir u te wees in die wereld. Ons dank u vir haar getuienis en haar beleidings van oogend. En ons weet, jyre, dat sy ook een gestuurde van u is, as hy hier wegbeweeg, na huis toe, na die school toe, volgende jaar in ons sy tyd toe. Jyre, dat u vaas sal gebruik, dat u vaas sal seen, en haar een seen vir ander sal maak. Ons dank u ook vir haar ouers jyre, wat moet haar hierdie pad gestap het en vir haar vertel het wat ver voor geleef het sodat sy ook in hulle voetspore kan volg soos wat hulle in die voetspore van Jesus volg. Ons dankie Here vir u genade onmeetspreeklik groot. Amen.